A'udhu billahi min ashshatana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi nuh maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'agfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu fa la mudilla lahu wa ma yudlilhu fa la hadiya lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd tazhiqa lafdiq falandarimut janwetan par zotin ton Allahum subhanahu wa ta'ala Allahu ne madhrojm, lartsojm dhe vetëm atë adhurojm. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira be pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokve të tij besnik, familjes së pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi sjelljet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht lutim Allahun جل وعلا që ditët e kaluara të Ramadanit, Allahu t'i ketbo qabul. E ditët që nga kam betë Allah të nga eruan shëndetin, imanin, vëlletin E të nga mundësën Allah u gjiljala të imbushim të ditë të nëmruara Me veprat të mira uh, Para se të vazhdojmë me kategorinë e radhës Të cilën për nga mberi a.s. ka uh, theksuar trajtim të veçant me ta E që janë nipat e ti uh, Duhet të ateksojmë një rëndësi të trajtimeve të për nga mberit a.s. dhe moralit e ti Të nërruar dhe zër, ju edini se Në jetët e kësajbote Qëfar roli ke në jetë A që dhe të kushtohet rëndësi Por shembul Kur vjen dikush i vogël misafir, Njëri ju i kushtohet rëndësi Qatësa e ka peshen Kur vjen dikush i madh Apo por shembul kini pa njerëzit Kur shkëmbejn e, Do më do në nderime në përmjet shteteve E madhrojnë E madhrojnë kur vjen dikush me post të madh Apo kini pa kur e, Registrojnë rëfime Apo në gjarje Apo filma dokumentare kështë të më radhë, protagonisti në gjarës, roli kërësor, i kushtohet vëmendje. Qa në më më kushtohet vëmendje, i këshirët shneta, i këshirët një doktor i veçan, apo këshirën u shimin mi a caktue matë mirim, pse? se e ka rolin e veçan. Ta zojna, a i cilë është caktu për rolin kërësor, pa të cilën zbanë rëfimi, zbanë në gjarëja, a i ruët shumë. A i cilë Shëmbullja Allahu dhe Allahu i lartë. Këtë kët botë, kur e ka krijuar Allahu i lartë, e ka krijuar për njerëz të caktuar. Për njerëz të caktuar, të cilat janë janë muslimanë, besimtarë. Roli kryesor mëna besimtarëve kush e ka? Pejgamberët. Roli mërena pejgamberëve më të madhi kush e ka? Muhamedi alayhisallatu wasallam. Pra, Muhamedi alayhisallatu wasallam, çka të fol, çka të kshij, çka të dëgjon, çka të miraton, çka të mohon qëfarë do që bënë në jetën e ti është i kontroluar pra ne këto nuk i rëfem që të akalojmë kohën nuk i keni që tash do më dhe nga kanë gjenë në disa orë me të i kalu situatën jo, ne këtë njari i kemi jetët tona ne gjdoher që nga trojmi në jetët tona duhet me pas shpejt modelin e Mohamed Alei Salatës rëmë për para pra Mohamed Alei Salatës rëmë të ndërruar me jetën e vetë është mënyra me të cilën ne e rregullojmë jetën tonë. Nuk është rrofim romani, nuk është ngjarje me të cilën thu samir paska ndoll. Jo, ja, kjo samir paska ndoll do të më ndoll te ti. Kjo samir ka na sill, do të më sill ti me atë qëllim. Andaj kjo është çllimi i rrofimit të ngjarjeve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Pra kemi të bëjmë një familje e mbikëqyrur prej Allahut. Ë kontroluar për Allahut, s'ka ndonjë lëshim i çbot vetëm se merrem ato me me Kur'anin e Zotit te Bareke, wa taala. Kjo që ai senduata kemi parasysh se nuk është rrofim rasti, nuk është kalim kohë, nuk lejohet këtu, domethënë për ta mbush emocionin, jo, ja, kjo është jeta jon. Muhamedi alayhis salam dhe zërosh gjaku jon, mishu jon, o shpirti jon. Nëse sot këtu, atëherë na nuk e nuk e kemi për pejgamber ato. Adhe kër i tha Omer Khattabit Radiallahu anë Për nga mbire a.s. Tha Omer Ka në domas shumëti Qëka i tha? Tha vetë një ja Resulullah Pas të i tyje I tha jo Omer Zbank shtu Shkong shtu Ata e rë ndal një ko Dhe u meditoj, meditoj Omer Khattabi Pas të i tha Ja Resulullah Ti je më i dashrë të Të vetja Të vetja ime Ata e rë i tha Për nga mbire a.s. El en Tash Do më donë Tanina këto mund të i regulloj me vetët tona, mirë po duhet punoj me, me vetët tona. Cilëja për nga meri të alejë salatë të selam me njipat e vetë. Për nga meri të selam vezeve për më një gjëratë në kaluar, sa bukur dhe sa mirë dhe sa respektuushëm, i kishtë të qmuar fmite vetë. Me gjithës ka pas djemë, Allah u gjëve ka furnizu vetëm me vajza që kanë ka njetuar. Ka pas tri djemë që s'ka njetu katër vajza që ka njetu e. Më dhe të pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam në nipat e vet dhe familja që përkatësonte pejgamberi sallallahu alajhi wasalam prej burrave e vet mia familje që e kanë ndrur ligjin Allahut, e kanë ndrur komplet ligjin. Për shembull, në Kur'an e kemi se djali thirret nëmë të babës. Suhra Ahzab, lejo i surën 33 Kur'anit, e shapse se Allahu gjithashtu u dha thot u duhuhom li abaihim, fmi i thirni me babën. Kanë go ka babçaj, prona xhirat thirni me babën, vetëm një rast për jashtëtu. Cili është rasti? Pejgamberi Alayhis Sallallahu Alaihi Wasallam. Familja e burrave, pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam vjen nga bija e vet, nga Fatimia, Radiyallahu Anha. Dhe dergën thonë, vetëm çiki rast e ka vërtetuar Allahu gjeloala. A dhe pejgamberi Alayhis Sallallahu Alaihi Wasallam kur e ka mor Hasanin, çfarë ka thënë? Kjo djali jam. Kjo është djali jam. Pse ka thonë djali jam? sepse a i djallës ka pas dhe ka pas djallin e qikëzvet djallin e e qikëzvet andaj për nga mërja lehi salatu selam atë kujdes që ka pas për vajzat e veta mund të themi më të shtuar e ka pas për nipat më të shtuar e ka pas për nipat si do të ashoj me lejnë allahut e bareke vëtjale për nga mërja lehi salatu selam ka pas 7 nipa me mbesa dhe sikur që i ka pas 7 vlat sikur e përmë 3 djeme dhe 4 vajzat cilat janë cilët janë nipat e bejon sa më të mbështesa të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i pari dhe me të cilin mëosan shpashë shkënuar alajhi wasallahu alajhi wasallam është elhasenu ibnu ali hasani e shka e njohme neve i biri e ali i cili ka ngjallë më shumë ti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam roj pra duksi pejgamberi alajhi wasallatu wassalam është djali i madh i aliut radhiyallahu anhu në Fatima, radhjallahu, anha, i cili ka linë në vitin e tretë të hijgjrit dhe ka ndrujet në vitin e katër të nadhë të hijgjrit për nga berit sallallahu a.s.m. Djalit dytë, një pi dytë, i, dyt, i për nga berit sallallahu a.s.m. është djalit dytë i alijut, radhjallahu anë dhe i Fatimas, el Husejni një alijut, Husejni i birit, i alijut i cili ka linë në vitin e katër të hijgjrit për nga berit sallallahu a.s.m. dhe ka ndrujet në vitin gjerzët të një Higjit pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Mbesa e tret e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem është ummu kull thum E bia e aliju radhjallahu anu nga zenebi Nga Fatimia radhjallahu anha Ummu kull thum ju kujtojt këshë fat emnin Qika pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ka qenë tradit e alijut që fmit e vet Me jemërtu me emra që i ka dasht pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem apo më emërtu me emra që i ka dashur pejgamberi alayhisallatu wasallam. Andaj ja ka lan emrin çikë gëzvat Ummu Kulthum. A dy djembe Aliu kush i ka emërtu vet pejgamberi alayhisallatu wasallam. Vet pe Meshum. Ka një transmetim i dobët, ka një transmetim i dobët se Aliu ja ka lan djalit vet Hasanit emrin Harb. Luftarak i guximshëm. Pe Meshum ka thënë se si nën djalin, si e gjenë emërtu, ka dhën Harb lftarak ali o gacin lftarak shumë i guximshëm edhe ka dona samio ai është hasani ai është hasani mbesa e tretë e mesini është e diskutuar në mesin pra e dijetarë pra mbesa e tretë e pejgamberit aleyhis sallam është ummu kulthum emri i bijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbesa e tretë e pejgamberit aleyhis salam është zejnabia e bija e aliut e zejnibia është çiga e me emrin çiga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e katërti është Abdullahu e bija e Ruqayss vajzes pengaverit ali sallallahu alaihi wasallam nga Uthmani. Prodjali Uthmanit e cilit ska i tu ujat, do s'ka pas pasardos normal se gamri e moshën madhore, kike ka qenre nipave te pengaverit sallallahu alaihi wasallam. I josh te jost e 6-ta, ndesa pengaverit ali sallallahu alaihi wasallam umama e bija e Ebil Asit nga Zejnedia nga Zejnedia tham Chica e pos Zejnedia, Abu al-Asi dhënë ripar i pejgamberit aleyhis sallam, për tërë kanë pasur një vajzë e cila e ka pasur emrin Umama, Umama e Abi e Abi al-Asit. Edhe ka qen Ali ju, Ali ju i biri i Abu al-Asit nga Zejnedia. Ali ju i biri e Abu al-Asit nip i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem te janë nipat e pejgamberit edhe mbesat e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë gzuar nam dhe nishan në histori dy të partë hasani edhe husaini dhe prej tyre vijnë kreet familja e pejgamberit alayhi sallallahu alayhi wasallam në përkatësi ndërsa të tjerët që kanë ardhur nuk përkatësonte pejgamberit sallallahu alayhi wasallam por shumë arshit të cilat tani nuk është koha për ti por rrofia ton nga sena dal tema prej prej kontekstit të kontekstit të vet. Andaj pejgamberi aleyhissalatu selam, këto i ka pas nënipa vet, 7 dhe i ka respektuar, ç'i do të shohim shumë sallallahu aleyhi wasallam. Para se të a shohim respektin nga ndaj nipave, është pika që duhet të kemi parasysh se respekti shpesh buron dhe e merr erën aromën nga raporti. Për shembull Nuk i thuhet kur dost e e respekton dostin, e ka shmu shumë. Pse, o dost e ki, apo e një autoritet barabar. Kur thuhet shumë e ka respektu, kur shënohet respektimi, kur njani ka shumë autoritet, e kjetëris ka autoritet, a të rthojnë që ki shumë pe këshirë këta. Pse i vendohet këtu theksi, sepse autoriteti ojë madhë, autoriteti është i madhë, apo përqemur. Pse Muhamedi A.S. e ka namin e madhë? Pse e kanë ngu arapt? Pse e kanë besu arapt? Jo, a i fillë i me që të merë namin ku? Se Allah e ka respektuar. Muhammedur Rasullullah. Allah, Allah u gjithë dhëtë, Muhammed është i dërguar i Allah. Këj epitet i ep namë ti. Apo, ta supozojnë ashtu. Pse Ebu Bekri s'ka namë si pengamiri a.s. Apo, lërgoj Ebu Bekri. Namë musliman. Pse nuk e kena epitetin si të Muhammedit a.s. Sepse ti si i dërguar i Allah. Ti beson ke çka ka bëju mua mesam po sje i dërgoj i Allah. Andaj epitetet ka merr. Kur autoriteti i lart t'i jap respekt. Apo, andaj për shemull, kur respekton shokun i shokun, apo kur respekton ta zonën ashtu, kur respekton fëmia babën, a shkruat histori? Jo, ai ka respektuar çka do të më respektoj. Mirë, nëse baba i jap rëndsi njënit të fëmijëve shumë, çka thonë familjarë që ta edo shumë. Pse? së nuk ka është zakonshme shumë miku shtua i madhi rëndsi të vogël andaj respekti Muhamedit sallallahu alaihi dhe selam mërfaq stoveçan se ajo i madh e ktonipat janë vonëzël e i ka respektu shumë Muhamedit sallallahu alaihi dhe selam gjonepor që e ka bë pejgamberi alaihi dhe selam me nipat e tij lakasin emërtimi emërtimi e ka marr por sipër me emërtu vet ja u kanuë emrat e ka vnu Hasan edhe Husajn Xalomon Hasanu dhe Hasan Hussein Emiri, temyrd. A do pej nga me Allahu subhanallahu ve selam qadan hadith kur i kan thane çu da përmendë shumë pido ja rasulullah. Shum pido. Ka thane i du dhe kush i do e don Allahu. Dhe kush s'i do dhe uren, e urren e urrenat Allahu. Pra dashnia ndaj Hussein dhe Hasanit është vajhib. Mora e kimë dash. A pana mendon zot sa për njerëz ne nuk i njohim ne. Do të, të kushogja Hasanin. Allah e ka vaur farz me dash në ka me njerëz muslimanë do të vëdhes se di kush. Allahu xhëlaj ka bërë po obligim dashninë ndaj Hasanit dhe Huseinit radhiyallahu anhuma wa ardaahuma. Rogëja pra, por çka ka vë, po, i ka, ka emërtuar. Ata e kanë ndjetarët preferohet, preferohet normal kur babgjishi ka autoritet, ose jo, kur s'ka autoritet, tazala është haxhi apo ka namë edhe ka dije, preferohet se djali më i adhon babës vet emërtimin e kujna. E, e vladin për, syje, për shka këse, është respekt është respekt për, për babën ndaj Aliju radiallahu e ka mor e vladin edhe ka qëve për ingamberi sallallahu aliju sallallahu qëta që e mërton qëta e mërton e dyta që ka po për ingamberi sallallahu aliju sallallahu me vlad të vetë që ka trasmetuar imam Ebu Davuli për ingamberi aliju sallallahu kër e ka mor me e mërtuve ja ka thir e zanin veshin e djad ja ka thir e zanin veshin e djad Odi menqym el-juzia dhe urthsia e thirrjes e ezanit, megjithëse është plot i dijetarë kanë diskutuar këtë hadith, ndonsa në shkollat juridike punohet me ta, pra është e preferuar kur lin ë evladi që ta merrsh edhe të athirrsh ezanin. Në anën e djatht, jo ezani i çetir nëinorë, ka dale edhe ë i kamet në veshin e majt. Foti menqym el-juzia, cilë është urthsia? Urthsia është që mos ta prek e, foshnjën prej zërave azhja prej parave pas e zhanit pas ai ka thon e nëse thot dikush pai snin apo ai nuk nin pra nuk i percepton fjalat ka thon se snin ai nin ai shka do mëngutë edhe shejtani ka thon alei sallallahu selam s'ka në një foshnje që linke dunja veçse armicia e shejtanit është e pabërballshme mundot me godit mundot me me godit apo andaj thon timqaim eljziya pse ka thirë zehanin ç ta largoje shejtanin nëse thot dikush po kisnin Njën një aish ka du të meni Aish ka du të mu largu prej Prej aty Kjo ka qenë prej Sjelës pengamberit sallallahu alai sallam Me, me nipat e vet Gjëja e tret Qe ka bo pengamberi alai sallallahu alai sallam Me nipat e vet Cida ka qenë Tregon aisha Radhi Allahu anha Se kur kanë lind Nipat e pengamberi sallallahu alai sallam Ka thonë Sjelën më nikëtu Edhe i ka kërkuar do hurme I ka kërkuar do Do hurme Edhe i ka çel hurmat i ka zbut ajo pjeca e but e hurmit çka është dhe i ka marr pejgamberi alayhisallahu selam dhe jua ka lyje këto pjesën e lart të dhëmës këtë çillzën që thonë ne ka njeriu pjesa e lart dhe sot shkenca ne nuk kemi shkencë por po, po duhet të shpjegojmë përmend shkenca se dikujt mi dhan ka dhënë pejgamberi alayhisallahu selam ah livrit pagadit e zemra e gjithuajt ka thon John i cili është në organizatën më të lartë të doktorave a e thot ky dy ky ky dy E atërë, aqka e ka thonë për nga Mirja Lej Salatës Doktor, qa thonë sot? Doktor, thonë, kemi zbuluar Se shumica e vdekjeve të foshnjëve Janë nga rënja e shëqerit tepër Kur, kur linë fmija, i bje shëqeri shumë Apo dhe nuk, nuk ka mundësi me regullu shëqerin Dhe jo e dini, pleshtë të dini ma shumë Për para, para se mu zbulu shumë rejlacheve Fmit ka ndekë shumë Fmit ka ndekë, ka ndekë shumë E kanë zbuluar se një nga shkaqet më të ndvoja të vdekjeve të fëmijëve, e cila është, është çfarë? Ramja e sheqerit. Andaj preferojnë mi dhan sheqerda. Mi dhan diçka e cila, ja ngrit, ja ngrit sheqerin. A kiboti kur blesh sheqeri? Kur blesh sheqeri fillon me me usull. E pastaj merr shpejt diçka, konsumon pore sheqernave, që me me ta ngrit lvizjen e, e gjakut. Gjithashtu bin lvizet e muskujve. E sheqeri i i nxjitet atë me punuar. Nëse njëri u është vëzër gjak edhe mishë, posë punun ato, shkon njëri, shkon njëri. Apo? A dhe i ka ndonë djetarët, kjo ka qenë prej veprimtaris të pengamberi talej, së nësëm që i ka paraprije, kuina, i ka paraprije medicines. Apo? E tash, ata nuk thëjnë japja një hurme, po i ikin, jap i sheqer një shka. Po, jap i hurme. Se për sëm ka ndonë, jap i hurme. Apo? Adhe kjo ka qenë për të aditës Pengamberi Sallallahu Alehi eh, Veselle Dhe ka, kanë kan kan përmend Djetarë prej mjekve Shumë prej do vjetë Ani nuk kemi këto për ta përmend Këtë meselë eh, Gjëda shtu Pengamberi Alehi Veselle eh, Prej gjërë Dhe që i ka po një për të vetë Dhe ndërën që i ka po një për një për të vetë Cila ka qenë Se Pengamberi Alehi Veselle Kuri ka lindë Hasani edhe Huseini Fatimës edhe Alehi Veselle Ka dydesh Nuhon, therët e një kajtë cilat quët Akika Akika quët Therja e kurbanit Për hirtë të zotit Që të ruaj Allahu e vladin Të shumit sa ulemavë Të sunnet Të medhebi i Ahmed i mihambelit është vazjib Se, sepse ka arme një hadith Për nga mberi Se ka thënë Fëmija është pëng I akikës Qa të më dhëmë pëng Si hecë Si në pun Dersa therët kurbanë Se s'e saka falënderoj Allahu xhelu ala, dhe ana argumentuma atas Allahu xhelu ala, Ibrahimit i ka thon therrë djalin për falëndërim. Pastaj e ka tërheq thikën dhe ja ka dhën dashin. Andaj dhe kjo është shumë e fuqishme, megjithëse shumica ulama e thon është preferencë. Pra është shumë e kërkuar që për evladin me me therr, me therr qurban, 2 për djal, 1 për vajz. 2 për djal, 1 për vajz. Dikuç thot për mus ka therr baba. Çse ka ditë Tharë të ti tash Nëse e e mashkull Apo e e femër Burë apo gruje Së të ka therë baba Blejë i dy kurban Mashkull Tharë i për veti Kum, kum i që ato i shpër nësë të da ka Trunë Allah u gjelë gjelalu prej Prej të qijel Andaj kërka linda asan dhe useni Për nga mërë i alejë sallatë sallatë sallam Vetë i ka morë dhe Edhe ka prej akika. Andrei, uh, uh, a kika Andaj Për nga mërë i alejë sallatë sallatë sallam Të regon uh, Ebi Rafi Në drejtorë shërtorëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka ard Fatimia edhe e ka lëmëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për linjën e Hasanit. Edhe i ka thënë pejgamberi alaihisallahu alaihi wasalam i ka thënë Fatimijë, i ka thënë Resulullah, po du me pre kurban dy. Apo i ka thënë alaihisallahu alaihi wasalam la tauqian, ti mos pre kurban për ta. Ti mos pre kurban për ta, mir po shko çel thia flokut. Shko çel thia flokut këshira Sayan Mati Sayan me dozën e gramëve jep sadaka argjent për fëmijën tan. Dëdor qanom kë ja di si kuptohet mos prej kurban nga se po mëson ka thonë mos prej ti se përunë. Mos i prej ti, se unë kam ka me pre për njëpim kurban. Kjo ka shumë traditës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kanë dhënë dietarët se pejgamberi alayhisallatu selam e ka bërë prej traditës vet që ditën e 7 të lindjës të fëmiut, dhe gjithështat që është preferencë që emërtimit ndodhe atë dit, edhe të ndodhe qethje e flogve, apo të shtyjë dhe risa t'i dalin flogë pak ma mirë, dhe të emërtohët atë dit. Edhe ka arë në atë dit tjetër që për nga berja lejë së rasenam, emërtimin ka thamë vënëja një ditën e parë. Pra Këte e anket të nëranësën nga pengamberi së sellim Cëllën do që e përdor E ke, e ke qëluar sunetin e pengamberi sëllëllahu Alehi wasellim Dhe gjithashtu ka arse pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam, Kanë zi që ditën e shtapë Të bëhet thmija sunet Të bëhet thmija sunet e, Sunet në kuptimin e therisë Pjesës e organi gjënital të, të atina e, Disat të tjerë për djetarën kanë thanë Jo, preferohet Në që njeri ju të bëhet sunet Kur të fillon vëdia me ju këthel djallit Për sa lloj je çka kur ta baj at vet për ta dihet çka ka bë. Nëse ka mundsi ti e ban, e pasaj as ka ide se çka ka bë. Për shembull ti, më vonë veçaja japni lajm, kur i ke bën 7 ditë kena bosunat. Ai do të çikajë besunat, tash është ngarkuar me ja kallzuar. A dalgur i baje pas 2 ta i thjellot, ë, domon memoria, e deni kafsenat, ai i, kaf i thujën atut bashunat. Pse? Se kanë dhënë shumë për dietardhve, është mirë se ta din çapo çka ka bë. Është mirë se ta din çaka mëkë ka çëmbra e traditës e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pejgamberi alayhis salam ikan rishudi sa tradita me fëmijët e arabëve që kanë bë arabët kur kanë praja akika për fëmijët që ka cin traditë me prej të arab akika e kanë marr gjakin e qurbanit edhe ja kanë ja kanë çer fëmijës flokt edhe ja kanë lënë me gjak ja kanë lënë me gjak kokën atëre i kanë kalzuën sa kështu është tradita e arabëve ka domosami jo apo Dhe këto për traditat e kçiria që janë trashëguar doni harë dhe te te na, prej, prej dervishave, prej sufive. Cila është ajo? Kur njëri ndërton shtëpi, shkon e therr kurbanin të shtëpia. Edhe gjakin e shtëpik, ajo. Kjo është shitnë Allahu Xhelaluha dhe ka mundësi mundësi me shku shit të madh, nëse njeriu i përzihet besimin Allahu Xhelaluha. Por as për traditat e pra liga, se njeriu të prat kurban, edhe gjakta shtëpik themelën e atila. Me kuptimin se gjaqu e ruan shtëpinë. A me prej kurban A nash, a ju nuk është endaluan Nësë është sadaka Që me trujtë Allah u të bare kjo e tëra E se e ka zavëncu për nësëm këta E ka zavëncu ka than Bema një muë një dhishka e cila qëtë Zafaran, shafran Oshë jëlloj parfumi, i vjen era e mirë Dhe ka, ka do mëllon, është land Land, kimike e, e mirë për, për trupin Ja ka li kokat për nga mberi së zellem Një për të të tëre, Hasanit edhe Osejnit wa er arlohuma. Këto kanë shëmbë penga, këto kanë shëmbë penga, derisa kanë lind. E çka kur kanë filluar të ecë, e kur kanë filluar të murrit nëpër tepëngëmbërin e mu, në pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Kur kanë filluar të murrit, domoshta 6 muaj, 7 muaj, 1 vit, kështu ka durr për transmetime, kanë filluar domoshta të zvarrit e me filluar të ecë, edhe kanë shkuar në prerrin e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Domoshta me gabos aliu kjo shi. Çdo kur du vim te kushit e pejgamberit sallallahu alaihi dhe shohim se një prej kushiv u kanë edhe Aliu radhiyallahu an. Anda kur ka dal me fëmijët e vet, ka filluar me art edhe i ka shkuar pranë pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Kurosh njeriu në 6 muaj, foshnjë apo në vit, urina është me taj. Dhe e pandjeshme ta. Nuk ka mundësi të shlon urinën pandjesmërisht. Edhe shpes ka ndodhur, siç ka treguar nana e Ibn Abbasit, gruaja e Abbasit radhiyallahu an, radhiyallahu anha E Lubevja E bia e Harithit Thot se shpesh e kemi pa Pengamberin a.s. Duk e i mor brehën njipat e vet Edhe shpesh ndodhë të Që ato të urinonin Mbrehën i ka urinon Edhe na i dhëshmi Na jepja Rasulullah Ti pastrojna dhe ti pastrojna të eshat Hajde pastrojo Ader e Pengamberin a.s. Ka thonë jo Njipat Pashka kësë kanë qenë me shkuj Ka thonë jo Bemi vesh pak ujta Dëmonë të stërpiki këtë venë Dhe me kasë mjaftohë Dhe se ka thënë a.s. Pastroot petka nga, nga urina e foshnjës femër E të shpohinat tu që e thëtojnë sot dëktërt Vetë një dëktërt Që e ki dost apo mik Apo hini interesoju Që e dalon urina e mashkullit edhe femërës pse dalon urina e mashkullit edhe femrës ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam pastrohet petku nga urina e foshnjës femër dhe nuk pastrohet nga urina e foshkës foshnjës mashkull andaj pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam as nuk u ka nervozu e as nuk u ka shqetësua mirë ka thonë më i bëj vetë pak ujë i ka stërpik ka gjuajt ujë në petkat e tina edhe kështu e ka kaluar këtë ciklet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kjo ka ka semprei ka semprei uh, urcies pejgamberisë sasem Dhe se shikoni njërësi Dhe po duhet me bo krasime Shikoni njërësi Jonë prejë Dhe shkatë vogël bale Dhe shkatë vogël Munot me, me, me flakareisha me gjujt jashtë Ka dhosa i fmija Mas pari nuk konë djesi A i dini së fmija O dhe zër ka met me të meta Shka ku se o konë me të meta i madhi Se ka kuptu se kjo ha Kjo i vogël A bo Sa qyteki E sa shuplakat E sa goditet pa kontrolume të cilat shkaktojnë pastaj nervoza. Shkaktojnë fëmijë, lezioni hyni psikologji, tash hyni me vol për psikologji. Psikologjia, zot, shumica e njerëzve, njerëz që kanë temperament. A dizan temperament? Mënia nervozë. Çka thonë? Thonë kam mi të baban qytet. Vaj ka nervozta akumulum, ka ka të, mbl të mbledh nervoz, apo? Pse ka të mbledh nervoz, zot? Sepse ka hanë qytet pa hak. Madje sot vjen të shigo. Çfarë thonë? Këto pedagogat e ë rritja e fëmijëve, çfarë thonë edhe kur të baje fëmia gabim. Thonë për me e, edukusi duhet, edhe nëse meriton ni flakarësh, ni hard foli. Thoin kallzoje, ke bau gabim dlemsta. Kjo është gabim. Ni herë, dy herë, pastaj krijoja ndjesinë e gabimit që aj kur ta morën ni flakarësh, jo për spital, pak, apo ai thot, "Aunë kum gabu." Adashigobyeosamikka? Urineun drop. Kur joska, do ta mbajmë pakul ka sofrfik ka kaluar. Kjo është metoda e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam në edukimin e fëmijëve. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam me fëmijët e tij ka qenë shumë i kujdesshëm ç't i ruan nga sherrri i shejtanit. Sa prima vallajë e nonave nuk kujdesën, por në ipatavat ajo plak, e plak, gjysh, e gjyshe, e nuk e morrin, nuk e morrin i admia me me aknueni në lutje. Apo më jamsoni lutje. Apo po çajmsoni Shpastar gjëra që si duna të njëjtë apo si duna ti... madje pejtësia dhe çka thon ndanajo është shumë e keqja. Çfarë fjala kjo? A i jëjë njerëzit e shtimë më mor në nënën e natit. Po pse e shtimë më mor në nënën e natit? S'ka më dashur se fëmijës së natës. Apo pejgamberi alayhis sallam i edukonte fëmijët e vet dhe nipat e vet që të rūn Allahu xhelaluh te bajn dua, që të rūn Allahu te barekehu te alla nga nga sherri. Tregon Abdullah ibn Abbasi Radiallahu an Thot e ku mbape nga mberin sallallahu aleyhi sallam Apo ka transmituar Pejtë tjere dhe se ka mbape nga mberin sallallahu aleyhi sallam Duke kërkuar mbrojtje prej Allahut Për Hasanin edhe Huseinin Duke than U i dhu kuma bi kelimatit Lahit të me I ka mor për mësëm afur Hasanin edhe Huseinin Edhe ka than Kërkuar mbrojtje prej Allahut Për juve dyve Për juve dyve, Hasanin edhe Huseinin Me fjalë të Allahut të plota por so sura min kulli shaytan bi çdo shaytanit që mos të të prek shaytani u amin kulli min kulli shaytan we hamma dhe kërkojmë mbrojtje prej Allahut që Allahu të ruan prej çdo shpirti që ka hel kanon dietaret është për qëllim çdo uh, gjë e cila ka hel si djini e shaytan e njerëzit që kanë bol hel kanon dietaret si msyshi Mësish, që të më thonë, e zë, mësish. Shikonë, në gjuhën të më në është, mësish, me kapë të kapë me si. Djetarë ka të në shka mësishi, edhe në gjuhën arabi, i thonë, ajnë, si. Njëri më ledhë më lefë që tëmë, edhe e merë i natë i dika. A maj atë më lefin, së në kapë me lukë, me gjuhë të Allahue, qëlloha, bëgader, lef, gjuhët të ajë. Që që gjuhën? Allahu që në loë e ka bëhë këderë, që ki më lefë, gjuhët me si. Edhe gjuhë Andaj shiko, e ka morfë më i të vetë të katan, O Allah, rrujë pi shetanit, rrujë pi helmet të atyrë është ka bartin helëm. E kush bartë helëm? Ziliçari. Ziliçari bartë helëm. Bartë helëm të madh bile. Andaj ka të në lejë sallatës sëram, Sinje shtin, devën në end vogën. E ban devën. Andaj dhe ditë për të shumë të këtë vimë të disa prej, trajtimi me akrabate vetë për nga me në lejë sallatës sëram, e ka pa disa prej, sahabët e pejgamberit tullay sallallahu alajhi wasallam zaif çum vetë ka thon pejgamberi çka ke ka thonë ka kopsinë ja rasulullah sinë shumë i keç andaj pejgamberi ka caktuar dhikr takshamit edhe dhikr savah sabah kur çohosh ka lutje të veçantë o allah rupi që sa i pëqesoj pitin e piziliçarit se të këshirni ard drdzon allah do ruit nga ziliçar dhe nga syrat nga çite çite pasaj ka thon pejgamberi alay sallallahu alajhi wasallam wa min kulli aynin Lemme Dhe rrui o Allah Këto dini pëtemi Nga gjdo si i cili Gjun me shër Kap me shër Lemme është kur mledh me shër Kur mledh, mledh e, me shër Dhe ka thanë sallallahu aleyhi sallim Kështu lutej Ibrahimi për djemë të vet Ishakun edhe Ismaili A dhe në kjo bot ka shumë shër Kjo bot ka shumë shër Ka thanë sallallahu aleyhi sallim Me dit ju, shkashohune, zdil një natën heqë. Shikoni, na që të ndunja, shkajna në shkjet tokë, shkajetojna. Kjo tokë paraneve është banu me e gjinë. Ame kërë ka kryu Allahu Ademin, e gjinët, janë rëvultuar. Janë rëvultuar. I pari pëtër e shëjtani. E Allahu u gjela për me drejtu, pa i së drejtuhe, e ka thirë shëjtani. E ka hip nëllë, temelachen. Ka thënë, uz gjuduli Adem, bilis e Kate ka nësë e ishte Për dhe të shëjtani Se e ka kuptu se ka me zi pëtokaj E dhe ka rival Edhe ka dojnë për Rahmetit Allahu Gjelluala Ka dhonë ka me ti deviju Kate E të njësi me kuptu këta Për a minot ti me shku me një shpi Abo Edhe së so shpia jo të e Mirë po vinë drejtë usit E matë mdojtë venit Thojnë diltë i ashtë hinti Abo Mirë po ajë prapsi dhëtë i pari E Allahu Gjelluali ka dhonë Ademit rriti me muë Unë e të ruj pikti do. E sa opinëz jam më thotë, lava vësun e vetminavesh. Çish mirësh vesh. Ti, ti më në komunë s'mirësh vesh. Meni meni parleta me me cinu, rogën, me smedalan, të vogla s'mirësh vesh. Ti më boma të sinu rrokën me spedallon kurtha japin. U shkih ka bën. Apo sa prizu lume neve na ipin çaf, s'kih ka bën. Apo po fama në një shejtan ti se shej. Ka ti e ka del. Ka tharallaj sallallahu alaihi wasalam, ato ha me Juve. Pin me Juve. Flean me Juve. Oj flan me ti çaty. Apo riponjeri flak kat tmer or edhe një katëror or skthjellon nuk është normale kjo po ai ka flet dikush tjetër me ta apo han me ta andaj ka thonë ali sasaun kur njerë i bam bismillah shejtani thot largoju s'ka buk për ju kur ti e marr bukën bismillah më do shikojnë njerëzit a se kanë vërtet u këta saçi ka qenë e njohur kur dikush ka dash me anger shumë ka thon se po baj bismillah njër, të ha shumë ose e njohur te njerzit pse se din se kur çbam bismillah Ha, s'ka mundësi me angre që i tani me ta A dhe ta pengamberi a.s. Kështu lutëj Ibrahimi për dy djemë të vet Ishakin edhe Ismaili a.s. Kjo ka qenë brej, traditës pengamberi a.s. Gjithashtu pengamberi a.s. Prej të ditës se ka pas që timson nipat të vet A dhe dhe zër prej nipavet pengamberi s.s. e që është pak më lark do më thonë djali i agjës apo i thonë në datina nipë O Abdullohyy ibn Abbasit. Edhe për ta u shlut penga mësa. Mir po nuk ka, nuk e ka nip, domosigur, ëh domon Jali I Evajesë. Jali i Evajesë për Jali i Hajes. Sa simët që ne i kallëzojna, ai diku po përmend sa Buhariu i cili ai ka i ruçu të vjal në një numër të madh të historive në Karu Djali i Hajes vet Abdullohyy ibn Abbasit. Kurani Allahu, Kurani i Allahut i cili Allahu e znai Allahu. Shumicën e komente që na, komentë, që na e kuptojnë, do na shkruaj atë gatë çka të mëno. Piga që, që kë na vërtet djalit tajes djalit tajes pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam and i that hasani ibi realiut radiallahu an mi ka mësu pejgamberi aleyhi dhe sallat sallam një dua që ta tham në lutjen e vitrit që lutja na kurbanë vetë dua kush e ka mësua më e ka mësua hasani nga pejgamberi aleyhi më dhe sallat sallam po ta sonte pejgamberi më mësonte do i thotë që thujë o djalë jam çkëtu dhe gjithmonë ka thirr o djalë jam nipin e vet o djalë jam I ka dhanë, thua jo djali jam Allahum me hdini i fimen hedejt O Allah, uzzom me ato shka i ke uzzua Va afini i fimen afejt Dhe ruma sigurien me ato shka jaurun sigurien Ruma shnetën me ato shka jaurun shnetën Va të walleni i fimen të wallejt Marëm mik me ma mit shka i ke morë për miq Va barik li i fimen a atajt Dhe jepëm bërë qëtë nga shama këdhan Va kini i sharra ma qabajt Rujum për e shërrit shka i ke zrit në qaderë Pastaj ka thon: "Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk." O Allah, kur ti gjikon son taktan djikimin djikimin djikosh mas. Kur Allah e be qaderin, s'm thot djikosh, mala mala kthej mas, kom e kthie. Tashan Allah usmundjen, s'kiç ka bën. Pos dua, ya Rabb, hekë. Kjo qederi Allahu jilua. Shiko çe ka lutën me sam, ka thon: "Thu yo djalen, thu yo djalen." O Allah, kur tasbitesh gjykimin, rujum. Se at kur ezbrat ti scoçe e largon djikosh. Pastaj ka thon Sështë kurin në nëqmum Atës ka e ke morë përmik Dhe ku të barak të rabbena Vë të alejt Ka dhën tjo zoti jon Je i madh Dhe ke bullëk në mirësi Dhe je i lartë Subhanahu vë tjare Kjo ka qëmë për i të aditës për nga mërrit Salallahu aleyhi vësallam Të dhe ashtu për i të aditës për nga mërrit Salallahu aleyhi vësallam Me nipat e vet është se i ka morë shpesh në gjami E të dhe tasë qalo dhe dashur. Aba Pejgamberi sallallahu aleyhi وسalam tregon një shok i Pejgamberit sallallahu aleyhi وسalam Ebubekr ata radiyallahu an ju Ebubekri tetë shoku i Pejgamberit aleyhi وسalam fot shpesh e gumbao. Pejgamberi sallallahu aleyhi وسalam në ditën e xumë. Mimbe, mimbardhë. Do ki u fol kënte muslimane. Aba edhe vinin Pejgamberin vinte Hasani dhe Husaini. Edhe i mirte Pejgamberi aleyhi وسalam në xhutbe. Me e mor hoxhasë të janë vetë xhutbe. Apo një pinë e vetë E dini, ki hojë rusia Pallë e piku ka ardhki Pallë e ku ka mësuki jo, jo, Maj mali, aishka ka kriju më më berin Aishka i pari ka i për më më ber Thot e bubekra Radiallahu An e kumpa dhot shpesh Thonë të bilirin të ishqetsum E maj të khudbën, i kshur të djem E maj të khudbën, edhe i kshur të djem Edhe thonë të In ibn hadha sayyidun dialam çunqë është zotnë dialam hasani është zotnë wala allahu an yusliha bejnahu wala an allahu yusliha bej baina f'atayn azimtain min almuslimin do thonte shpresoj që allahu di grupe që kanë u mu porçuar muslimanëve të mdhoya kam i rregulluar allahu me çka djalë dhe i ka rregullu kura rok ali me muawiya radiallahu an dhe do të bëj lufte të mëdha. Dha ader gjak i muslimanëve shumë. Edhe andaj Amr ibn al-As ka qenë nga Muawia, edhe kur janë rreshtu Safat, edhe ka thonë Amr, Amr ibn al-As, shok i tij nga Meshem ka thënë, "Xhini, jeni uqë." Vë dia, ka. dhe, dhe, dhe kanon dinak xharkun. Kur i ka pa që janë rreshtu, si shifet donjë fytyra, xhesat, ka thonë, "Po shoq xhak." Edhe ka ndodhur xhakun. Pas shumë luft të atë që kanë dohë, që kanë dohë, që kanë dohë, që ki djali e ma zotni, zotni. Kër kanë dohë jetë Aliju, radiallahu anë, apo, atëherë, i ka metë puna tash kush mu ba khalife. Djali në ka Aliju gjau, Hasani, në kanë burë, apo, edhe nga anë atjetër muawija. Atëherë, i ka thonë Hasani, i nipi, nipi pengamberis e selim. Që të kopëtoni, se ka thonë, ka me reguloha Allah me një pinë tem di grupet mëllohet muslimanve anaj ka nëndjetarës që ka përmen uh, uh, uh, Raghevele Sfahani ka thënë nuk ba të zotnija i njerëzve a i cili se ma mëlefin nuk ba të zotnija i njerëzve i pari i njerëzve a i cili rokët për intimitetet e veta rokët për personalitetet e veta mu e ma ka në shkel hakin dhe që në këtë rast ka shku Hasani të mua uja dhe i ka që selam ka thënë simur regulohu kjo punë Si më regullu, kje punë? Në të baba vdiqë, baba vdiqë, uvra, që du të me botash? Atëherë, ka thënë Asani, nëse unë e er shloj penë, a regulluot, kje punë? Unë e di që i mund të akum, kje punë? Së so, u kanë djali aliju. A ba? Ka thënë nëse unë e er lëshoj penë, a regulluot, a që të sonë në gjakët e muslimane, e ka vetë këtë palë dhe atë palë? Edhe Asani, Asani ka thënë, unë e lëshoj, unë, er shloj, unë Për muawijë Edhe ja ka shluhe Aja ka posë hak Aja ka posë hak Muawija u konë më lartë Edhe janë qëcu gjokat e muslimanve Pia të rast kanë hec Dikun 600 vjetë s'ka posë luftra Shikës ka të më thonë Njani shlompe 600 vjetë rinë një rinë rrhat Njani nuk shlompe Botë lukë për 300 vjetë Arapte kanë posë zakonë për para I kanë shlu kuajtë me bagara Ja ka shku njani kali 300 vjetë kanë bo luft Vëllaj më duke të shpesh Pas murit mes muslimanëve i ngjoj çështu. Kur taksish janë rrok për doni kalit vogël. Për doni, ama ai dena të do kuaj që na mrena neve, jani thot na skenë kuaj, janë do mrena këtu. Veç kalorojmrena po, ato epçet tona tek atona. Ole, çetsoje. Ole, ole, domon nale frenoje at mleyf mrena ka mundsi Allahu gjat ban zot nit muslimanëve. Çe gaboe Hasanin, Tbirin e, e Fatimes radhiyallahu anhun wa arda wa ardahun ana uh, tregon uh, burreide ibn husaybi uh, shogji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po vitit pe ditëve dhe jera qetras do kan tumajt khudbe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si ka pasjen edhe kan hipit dejra hasani dhe husaini i ka vesh mir fatimia me këmisha se i kan pas e keni bofmit kur veshën dhe vesh lidh veshën von no formatin e të vlojve lakmoj njerz Edhe kanë fillu me ect pak, e të urzu pak, edhe thotë borejdja, si kur u provoku për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem. U komaj të mojtë khutbë, edhe Fatimja i ka shlua, edhe ato kanë hinë gjamite për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe e, ka zbrit posh për i khutbës, edhe i ka morë. I ka morë një për të vetë, edhe ka thanë khutbë, sadakallah, të vërtetën e ka thanë allahu gjellë, Jel jlalu edhe ka lexuar ajetin në surën At-Taghabun inna ma amwalukum wa auladukum fitna vortet pasuritë juaja thot Allahu xhejelalu edhe evlatët e juve janë fitnë janë fitnë pasaqe ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam i pas ka dy e sëmbanë sabër shikoj kjo është rahmeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i pas ka dy nipat e mësuan sabër ti ku ka zbrit ka ti ku ka zbrit pin khubba pin khubba a ka khudbë më të më të motë se khudbët e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Këto khudbë të botës s'ka mohim dhe sipër ka dhëk aj. Deri në këtë anë s'kan mohuar. S'vin më në khudbët pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Apo më një lirim tatina, andaj thotë, Allah e ka thënë vërtetën, se mban sahabën njëri me vëllat të vet. Kanon dihet atë, pse e ka thujtë të vëllat kurse ka evlat, ç'tje se tradit mas ti që djent e Fatimes, Hasani dhe Huseni llogariten nga familja e tij. Sepse s'm'ska pos djent për sa më shkapozien, andaj nipat e vet, Hasani dhe Huseni, llogaritë edhe krejt që vijnë brejti, prej Hasani dhe Husenit, kanë një llogaritë familjar të pejgamberit alayhi salatu alayhi salatu wa salam dhe sallallahu alajh, sa bër informacion ka shumë për nipave pejgamberit sallallahu alajh nga Hasani dhe Huseni që janë djallë, që llogaritën kurashit, eh, edhe nga familja e pejgamberit alayhi salatu salam të Fatimesh të Husenit dhe Aliut. Sa bër informacion Aliu dhe alajr ka pas E si ka pasë grujeve që fatim Aliju i ka pasë tërdo të një e vlad Ja, parëme kërë ka dalë me tërdo të një e vlad Me një ushtri komplet Sot njërë i thotë, dy ho gjo Amasa, leje sa, hit s'ka Sa dy, jo përëmës e më ka thonë Bartoni ato shka i, i, lindin shumë Se unën në khirat ka më krenuë Mirë po me modelet hua ja Shka e në po Balë thot dy, dy po taman po, Aliju i ka pasë tërdo të një taman Edhe në mesin e e vladve Aliju ka pas Por e dhe që Hasanit dhe Huseinit e ka pos një ali pritjore Emnin e Bubeker Tjetëri e ka pos Emnin Omer Tjetëri e ka pos Emnin Othman Përse pika zhene këta vezër? Sepse ka shpeqer tendenca të dërvishave Se na do më thonë nuk e dojna Hasanit dhe Huseinit Apo, aja lenin ju Emnin djemve tjuj dërvishat e shijat e Bubeker dhe Omer Alivi e ka lanë, Bubeker dhe Omer Këta vezër, Alivi ka pos 31 e vladh të rrëdhët e një e vlad normal edhe nga gratët jera të srati ka bas radhjallahu an hunne kjo qka argumendo dhe zër kjo rasti që sën ka bas avër një mëshira e madhe për nga meri sën për një për një për të vetë shumë i ka dasht këta e kanë ditë ke ebu urejra thot qëtë shumë e kam pa të je puhë dhe të e qafë sa si në di thash jërësua shumë dhe pido tha duj e dhe ti o ebu urejra ma si po vejt st Shikoj se i ka doshë nivodave vet Sallallahu alaihi wasallam. Këto para, kasmit me hutbos, s'nga bosabun. Shtreku çish ta kuptonin avësan. Para no tije me një zona me një pum shumë ngarkueme. Edhe tash lën dikush nipin. Apo na në matricën na matricë nipa, po tash e ka nipa, le ta perceptoj. Ije ngarkum shumë. Ije në një konferencë të madhe. Apo ta zonai ije tani doni doni ë vend ku është domodin me tension të lartë. Edhe kur tash shikosh të, të çarkullon nipin aty edhe ti e nale ata edhe shkon e mërnipin dhe dhe pe nga me sa më konë kretari kejdve presidenti kejdve komandanti kejdve edhe plus nuk konë në shpit vetë komandant në shpit vetë jo, jo, në fjalim Allah të vërtetën e ka thonë e vladit ta merë zemërën e vladit ta merë, ta merë zemërën edhe e dyta të fërë kanë thonë kanë thonë se njëriju nuk duhet të del nga natyra që ka kryu Allahu Gjiluala dhe nuk i na me lache Jo një lëvizje mund ta zana. Ço të shoh, po kem sam namaz, namazim. E ka, domon, e ka lecu. Ka bëu sabër. Edi ja ka ndryshuar disa formate për çka? Si kan ardhi pa teve. Andaj do ta bënin edhe mësimin gjetat, to cilat edhe nëse janë në rrezik. Edhe nëse i me tension, edhe nëse i me përgjithësi, i me djers. Mos din nga natyra. Ti na e din se njëpjim, qafojë, edhe e vlad. Na e din se do nipit. Edhe marrë për çafoja. Marr edhe, edhe ofroj kujdes. Orshemo, ti jesh me dy ekstremë. Kur jemi te evladit qe po vijn xhamin. Apo ekstremet e parë, cila jo? Esemi i parë par thot dil jashtë. O ku dola jashtë? O ku shkoj ai? Unë se ti nuk e marr në xhamin. Mjaqall du xhamin. Cila ku do ta më edukoj? Ku do ta më ini aromën e Islamit, aromën e xhamisë. Naçëto musliman të ndëruar me ç'sh kem anë. Me çdo xhamia. Wallahi mos më shkon xhamia. Shko te dovene ku s'ka xhamia, këshire. Vallëmenë tona, vallëmenë e jetës, ku ka pas xhami etas ka xhami. A mund jeni të musliman? Ro, kam mund të jem babaji që e ka pas musliman kur ka pas xhami. Këto xhamina janë shumë të mboja dhe shumë rëndësishme. Ne na kena obligim për para Allahut mi ruajt ato. E pjesë ruit mësoj të dhë me avarte vladit nipit tan. Ti si haxhi, ti si flat, merr nipin. Sa të kushton më e mot? Njëri thot, "Jo se më korrit ai mua." Po ti e edukoj më së më të, të korrit. Apo, kjo është ekstrem i parë. Cila është ekstrem i dytë? Ekstremi i dytë është U nuk merret me përpikmëri e vladit. Çfarë do të madh? A thot, a tha hocamare po. Alesha jali am tu, ban e park. Jo. Merre. Kujdeso për ta. Nëse ban gjur, andaj kanë ndryetar. Fëmia ndër 7 vjet, çka është? Duhet t'u morë me kujdes prindit. A për mi 7 vjet. Shtatë andaj rri vet. Pse? Sa i tha diku shëri, ortaj rriu. Po mëson se është jormagji. Shëri ort, duhet ti me kujdes. Pse? Sepse namazit të tjera ka currency. Apo, a dhe dhe ekstrematës atë nuk nuk lejohet që muslimanit të të kalon në në ato. Gjithashtu, pejgamberi alayhisallatu sallam, përita ditë që e ka pas, është se pejgamberi alayhisallatu sallam i ka marrë edhe namaz. Tregon Ebi Katada, el Ansariju radiyallahu an, shogë pejgamberi alayhisallatu sallam e kuponi ditë për ditë pejgamberi alayhisallatu sallam duke qenë imam tu fal namaz. Sot a dhe ard me sagat Erdmesa e vet Umama e bija e, e Zejnebet edhe e murr në qafë, zupë. Edhe u faltë me ta. Na? Ja? U faltë me ta. A ditur që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Domthonjë nuk e kenë të llovit hiç. Po si të dogo të të llovit vetë do neojshka ajë për Zejbra. Te ja është e vërtet se Imami i madh i prisi njerëzimit kur ka dalë Imam e ka marrë dorë Meysen evet, khal zon Me mor imamion Meysen evet E dili pas taj, aba E dili Adaj shikob e usam mëshir evet E kapo bihin evet, e kamo E kapo jdu namazë Sallallahu aleyhi ve sellem E ki o kuk, -kuk rahmet Rahmet, maja rahmetit pengamberi Sallallahu aleyhi ve sellem Gjeda ështu pengamberi Sallallahu aleyhi şedded, e, ibn pengamberi, ve sellem Qe shdra gën sheddët Ibn-i avsi ështu pengamberi aleyhi salatu ve selam Nidit mi dit ve Një ditë për ditëve Den imam Edhe falet Me gjematin Ajo është prins Edhe vjen Hasani Apo Huseini Njëri për e tëre Edhe i hip për mësam Në sejzde për mikryje Ja I hip për mikryje Edhe për mësam Me zgjatë sejzde Edhe thotë që dedi Unë u tukut avallaj Pashuk së mu Avdicj edhe e qova krye në pisejtës, takshyri që ka të ndodhë, kure pash po një pivet për mi krye, bi krye në pingamberit, ale i salatë o selam, edhe u ktheva, u ktheva në sesjtë, dhe kjo argumentohën se sesjtëja atina nuk ju ka prish, namaz nuk ju ka prish, pëse, se ka pas frikë, dhe që ka ndodhë i shka imame, dhe kjo që ka argumentohën dhe zë, shkone këtë, të një kjo tem tjetër, ndjesijën e ho e sahabe dhe, nd po nuk e ditë ai i shkon njëri vdes i mamit ai thot po se ditë unë se do të më prub pak ujë apo derisa të kujtohet ti thotom khatabi erdhni njëri e keni ha ditën e Jibrailit apo e ka matën khatabi kështu sikur kushtin rëngëta ke po të matën temperaturën kre krede kam thot i kish kë shtuf lok çshtu teshat ja këshilta devën e kish ke di këshiu sishëm sekret apo i thua mi mi ja thot ka ka si mi ja gripau komiter e shloan aty pikashki Përsojën me khattabi, Abu Bakri, e qobria të thosdë e kanë ditë këtë njerëz pikavin. Andaj fjalën e parë t'i ka thënë Omerit, s'u shpinëve kë. Kur ka ardha më ha mësua Jibrilën në formë të një njeriu, ka thonë s'u so pinë, s'e njofta kurgush. Kë vëzëran gon, shumë ndëshën autom. U ka thonë, "Amo shabebotash." Thotë Shehdadi qoha unë krijën. E bash nipin e, e pejgamberesam për mikriën. Ata lekurukriën sa e, namazi, disa pas shavoi, ka thënë Allahu. Pom e zgatë shumë, se ke zgatë qështu, tjera her, a derë dhe thotë pengamberi, sa vaselle, nuk ka ndodha jo që a kini me nduë, nuk kam qenë, asi defokusum, asi qëtësum, mirë po, thotë, hipi nipi em për mi muhe, e u morë sikur, ka dash me kalerua, i ba fmija ka qef me lujt, janë i thotë, gjith ki bur me lujt me muhe, po, bahu fmi për fmija në tanë, qështë qishpo do me e trajtu fmija në tan O lakin në ibni Irtehaleni E djali jem kini për jem Unë mur muë Fëmija, këtë i bërë ka qëf me lujtë Ka i përë që kërë në kali Sallallahu aleyhi sallam Thadë unë e zdesh të më japrish Sallallahu aleyhi sallam Thadë fëkerihtu en u agjilehu Hatta je kudhije haqete E unë e dash të derisajt vetë zrype Vetë të derisajt ka zrype Shkoni këtë rahmet dhe butësi dhe dashni Të madhe të për njipat të vetë Më Kjo zvan imami, i imamit as më shkon më në më bav, po jo më jo më ndodhon ja. Se se ndodh fesali i madh. Do sa da, a le këto janë, këto janë buçitës së neve për sa më ne ka përcjell. A ka a ka më buçitës që ka Niklozer? A ka dikush në botë dën i prijes, dën i filozof, dën i mësues, që çshtu e duron xhamatin e vet, çshtu e duron nipin e vet, çshtu e duron apo a, po, a kem pasi shmobilizuar? Po sa mundoni natërsh. Plus, Vezër, a ka imtënan islam dënë akt më të lartë se namaz dënë thot ani jam kontu on bukë ka duruë jo jo e çetunsele hajtë që jam gojë ti do po më vetë ka duruë ka konë me burra a ka akt më të madh se namaz lidhësh për para dha uji luale çka akt më të madh megjithatë ka konë seçde në nivelin më të lartë të aktit të namazit edhe e ka zgjatse se se nipi vet i ka hipur mbi çafë Alihi salatu wassalamu alaihi wa sallam, të dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në zejmat, në zejmat ora. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, rritet që e ka pas, ose tregon e bi horeira radiallahu an, pejgamberi alayhi salatu wassalam, shpër sharkun kur ka namaz, edhe u kanë sill rreth rreth rreth vetës, por sa nuk ka nervozuar. I ka morr, i ka shluar kur ka baur ruku, i ka shluar kur ka hip, u qiyam, i ka morr. Asnjëra nuk e nervozuar. Sallallahu alaihi Sallallahu aleyhi uh, Gjithashtu pengamberi aleyhi salatu selam uh, Ka qenë uh, Që i ka da shumë Dhe së nga ba sabër pa i pa Një ditë për i ditëve uh, Tregon e bëjhorejra Këtë du të akume pengamberi aleyhi salatu selam E dhe pose s'kish vakme më vol Këtë pati kush ka një shqëtësim Ska një ki mu interesu qka Mirë po këto e kanë pasi Për mësë ku ka një shqëtësim Nëse se ka me, me musliman dhe qka Ata re ka me familin e vetë Këtë e borera e pashë, s'folëm hëq Ata e rëthot, hinë i shpejt e fatimja Edhe tha, e themme lekiun E themme lekiun Ja ani hasenen Ka thonë, ku a i vogli, ku a i vogli Ku a është a i vogli, leki I thonë kër njeri lasdrohët Kër njeri lasdrohët Abo, edhe qafirit i thonë, leki Shiko Pse i thonë qafirit leki, arab të i thonë, leki Ndhe ka thonë, a.s. Zbët këja me ti Deli sa Mosllin dhe pos, leke un, ibnu leke un, ibnu leke un. Dhe i rrisa qafiri, të lin qafir, e të lin aji qetri qafir. Aba, kjo nëzë pëse, pëse i kanë thonë leke, se qafirë e ila zdrum, zdo rrej gullaj, zdo Allah, pengamber, melat, shakhirat, a i ka qef, vetë qishdoje, e s'ka ve, e ka hiper, mhuzam, e mësëm i ka thonë, ku aki, ku a ila zdrumi, unë e ka pos njip, sallallallallisallim, dhe s'ka bo s'abër, s'ka bo s'abër, s'ka bo s A dalla sot Fatimia e vesh i mirë, tha prit pak, e vesh i mirë, edhe ja nxjeli pemesam, do e ka vesh dukmisha, pak më pak më të bukurume, kur e ka pa pejgamberi alayhis sallatu wasallam, su nga pa sahabe ka thon, Allahumma inni uhibbu. Ku ka thon, o oh, Allah shumë e dua. Çka ka thon, rahmeti ma. Ka thon, oh, Allah, ti, oh, Allah. o Allah shumë e dua, fa uhibbu duyatahu Allah. Wa uhibb man yuhibbu dha duya atcka do. Eluspi Allah, inshallah të na bëjë dashur Hasanin e Husajnin në zemratona. Dhe që nukur kërgjahmi thonë njipit tanë O njip duhe Njën i thotë, jëse lasdrogat Po ti e ke knashki du njën Po lasdrogjë njipin tanë pak Lasdrogjë di kanë Djalin e dim shë a ke po me djalin Po me njipin Ata është, historia vazhdo në po Arroganca vazhdo në O Allah, shumë e duhe Duhe edhe ti Allah Dhe duhe edhe atë Shka ma do mu e njipin temë Apo, thotë uh, e borera dhe e mur dhe e qaf Qaf aj, qaf ki Apo, kjo dhe zërështë dëshnija Muhammedi sallallahu aleyh joselle. E ku i në nga që e në rritë? Apo, njani thotë, unë e babën tëmë dohën një aprejk i veç për bajramë. Shumë e kjibile. Apo, shumë e kjije. Se, a dipse, sepse i kurs të ka ufru dëshni? Kurs të ka qafë? Njani thotë, vinë, shpeshë dhe piti në vimë, zërë. Dhali jemë, e lamë dhullahu gjë, po falët, po munohet, a po hicbe së më Ne e dim se shka duhet prindit mi ofruhet Por nuk shon me zor A i kje ofru ti Qe e kje ofruhet Ma dje shojmë shpesh her prej prind Dhe fat ketsisht A bo i lu s'pjallon që Allah t'i u zolli t'i zvu zemrat e t'yne I, i do kët gabim kur djali e lakmon djali në vet A i dhe me kët vazhdo ma traditën Jasht e vladi Qish jasht? Ky në gjami ka i Në gjami o dhe zi Në gjami a e bubekri o meri burra Burrat më çdo no, që i kanë dhënë alburat më të mëohet, më të mëohet historiet sallallahu alaihi wasallam. A kanë kanë dhënë dietarët se kjo hadith argumenton për dashtinë e madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai deri sa kur e kanë pyetur disa brave sahabeve, ai kanë dhënë i rasulullah, pasi ka shumë dëoa. Ati ka shumë dëoa Hasanin dhe Husajnin, ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, inal hasana wal husaina huma rihānatay min ad-dunya. Ka thënë, vërtet Hasani edhe Husaini. Apo, janë dy lullet, rejhane është alloj lullet e cila shënë shumë erë të mirë Allah u gjëve ka përmenë se do të ketë lullet në gjennet Allah u në mundsofë më bapë i gjennet live dhe cila të kanë arom rejhane rejhane, se do më thonë pse është qujtë rejhane se rejhane, apo, ka dhe i, i vendojnë emrat, rejhane se i thonë për i rih lullet shumë aromatike shumë parfumë shlonë, apo ka thonë allaj i së radhësam tim joni eiron nji pa vetme joni an, jani eiron kjo ka simbrej traditat penga be sallallahu alaihi wasallam pe traditës penga beit alaihi salatu wasalam çka transmetuar imam buhariu ka simbe hadith e gazit imam buhariun nga ebu huraira senidit pe deda ka simni nomad na pranite penga be sallallahu e ka pas emnin aqra ibn habis al aqra ibn habis nomad a gjen bërmenish pe gazel rin jo fshatar Por, do më rëjajve shkretin Edhe zdi me komuniku shumë me njerëzit O i that, i egr Qo shtu janë korë A bo, e, do të vim Që që ka të rajtu, pëmëzan, që të njerëzit o, Ka të regu, pëmëzan, të qka Thjasht zakonë shumë me këta njerëzit Edhe u konë, që ki e u, kraj A ty i praneshëm Tho dhe e bu u rejra Edhe dole në vlatët e pëmëzan, nipan A bo, e kanë ditë se shumë i do Edhe i ka morë pëth një anën, pëth Ka thonë në Resulë Allah, shumë përthë Ka thonë të shpia dhejt i lash Dhejt i kanë të shpia qësi Kur asë njërë në në se kanë përthë A kje kazëk ta pak si vlerë Në asë i përthë në e vlatë A po, atër e shkajta sallallahu aleyhi sallam Tha men la yërhamu, la yërhamu Kush në këmë shirar, së më shirot Dhe trasmetim të të tërë I ka thonë sallallahu aleyhi sallam Adinë se kanë zirë iman Bukhariju Awa em çka të bajunë, çka sheton. Ai o amlë çka të bajunë sa Allahu taka shkul rahmetin pi zemrën. Dhe ashë goni, si çesifjalë më thon, jo zakon që më përdor. Kur kujt nuk i thon ta paska shkul Allahu rahmetin pi zemrës. Mirpo ka dashme nalket vi të keçë. Kët këtë mënyrë të keçë ka thon kata kata kata. Nuk vlen më kranu, unë kurse kam puth djalin tën. Unë kurse kam çaf djalin tën. Me gjithë se ka bosht, ka bosht nip. E ka qëtë Gjalli jem Anda i ka thonë Aishka së mëshiron Së mëshiron Mëshiron Mëshiron i mipët e juve Mëshiron i mbesat e juve Pse të mëshiron Allahu gjilvala Jove që mbesën Vëllajem Pse mbesa Oshtë mëlqia jote E mësëm ka thonë Fatimja Bidha të minni Fatimja Co pe jemi Co pe jemi Për e mësëm Kër e ka pa njanin Prisabëve të therë Kurban Edhe ka morë thikën Edhe pes para qurbanit çka i tha bebesam largojave larguave be atë apo domë 100 200 hara. Do të thë, aqi bodë ah kuku për këtë. O largoju be largoju se rahmet Allahu ulip. Çka i tha bebesam? Mëshironi ato që janë tok, ju mëshironi ato që janë qiell. Për çka e ka thon? Për حيوانin. Për حيوانin. Ajë kam upres e kam upre. Po mëshiroje pat. Të mëshiron Allahu, nëse ti kurë mëshiron delën. Të mëshiron Allahu. Po më mëshiron nipin. Me mëshiru e vladin Andoj mani me në shumit se probleme nuk vin nga Se a i spedit se shka në respekti Ske ofru respekt Ofro respekt, ofro mëshir Ta, ta mëshiran Allahu të bareke Vëtjara Gjitha shtupin nga Mbedi sallallahu aleyhi sallem Ka të në hadith uh, Se uh, kushido këta Në ka dësht muë Hasan e dhe Husejnin Dhe kushido rren këta dy Në ka urrejt muë Kjo është që është në azikshme gjithashtu prej traditës pejgamberisallallahu alaihi dhe sallam ka qenë me nipat e vecës dit për ditëve i ka marr prejen pejgamberi alaihi dhe sallam dhe kanë qenë duke ndejt me me shoktëvet alaihi dhe sallam dhe ju kanë zhllu ligat Hasanit edhe Husajnit i kanë ro ligat dhe kanë përlye trupin pejgamberisallallahu alaihi dhe sallam to debu waraira fam yaghdab sunna al-bazaika hiçsh ka morr me çeit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për traditën e pejgamberit alaihi sallallahu selam, ka qenë se pejgamberi alaihi sallallahu selam i ka morr i kanë dërur nipat e vet, kur ka hip në kuaj. Për shembull, ka hip në Kali apo në Deve apo ku do që ka për mushkave që i ka pas sallallahu alaihi wasallam, edhe ka hip një anë përpara, një anë prapa. Apo, po s'e rasi vlezat që më ndëruan. Të më ndëruan. Për shembull, sot ta zonat që më ndëruan, sot që i vetur, apo e hipën një anë përpara. E i një për para, e i një për para Mundjeja i që Obe njeri, apo Jo si ku far me gjujta që e për mas Se? Rria tje për mas Po, rri për mas, rri për mas, rri për mas Edhe në fund, në fund kërti boje Kërë gjion për tije qish, po, qish po do t'i me të orë një ka për tije? Nderoje Qikëve zëm, thot a, Abu Lajb një gjaferi Thot, atë shumë nderon të një për të vet I mirë të edhe hipë të dhe ki njështë t Që njëzë sa kanë bë, po se Hasanin e ka përpara, Husajenin e ka përmas. Dhe i kanë sa la e shenë. E ka dhëruar Sallallahu Alaihi dhe Selam, më i ka dhënë një pozitë Hasanit, edhe Husajeni duke qenë ata të vejë. Në vejë, a e dini sa kanë mrije? ë më shumë timosha e Hasanit duke qenë më i sa më gjall, 7 vjet. Kur i ka bos Hasanit 7 vjet kanë dhurojë pejgamberin. Bon kë çtorose, kanë ndodhur ato mes, mesa, mes sa, mes lindjes edhe 7 vjet. Sa ka shumë të pazë. Dhe më kanë thënë jes të të të, të cilat kan gzu respekt gëpëng ambëres sallallahu alayhi sallam. Megjithashtu vëllazër, kjo normal ë të na llogaritët ndoshta e, jo e kançhme. Pejgamberi alayhi sallam kur ka qenë në meclis, edhe kanë ardh, janë silln Paratina, Azani dhe Husaini. Do sa mund kajuar ka të kalojt me, burë, me të vet, ar, to. Ja ka marr dorën, por shem çe ka ndonëjt, ka ndorën me burrë. Me shokë debat, kanë ardha kan lut, apo u ka thëll alayhi sallatu wassalam, sunga bë sober, e ka marr dorën, e ka shtinë nën dorë të të mjegra e Hasanit apo edhe e kaput në qafë e kaput në qafë edhe ka lut me to kuptimin çish kanë lviz ato kanë kanë lviz edhe edhe Ajsa sallallahu alejselam dhe ka thënë alejselatu sselam Husainun sibtun min al asbat ka thon këy ndihet Husaini pi vlerave që ai ka ka thon Husaini është sibtun min al asbat çfarë do të thon sibt i thon kur kabila zgjerohet shumë ka thonë kyni për jam ka mu zhërushum ka me pos shumë djemë, shumë e vlatë dhe shsa ulema vëzër këndalë për njëpave të pejgamberi sallallahu aleyhi vësende më dhe këtë në lehi salatu sallam Huseinun min mi vë ene min Husein U, Husein ja jemi edhe unë i am për Huseinit ka ndonë djetarë ska fjallë ska fjallë më aluduse dhe argumentuse për dikan kër e do se sa kër i thue unë jam biktinë dhe kër janë jemi që ka më nëshmi thamë nga shumë? Hajde provoje. Shumë, da dikut një është prej dashni, një thu, shiko, unë jam i joti, ti e je jemi. Që ka të shumë? Kjo, gaj e tëll, maja që ka më nëtë muka në dashni. A dhe ka thë në lejë sanatës se nam, kjo është i imi, edhe unë jam prej këtina. Dhe ka thë në, kjo dhe të zhërojët shumë, do të shum, këtë nam shumë, do të këtë kabile, kabile t Në json ta gjithashtu pejgamberi alayhisallatu selam ka bëu dua shpesh për nipat e tij, ka thën Allahum erhamhuma fa inni erhamhuma ka thon alayhisallatu selam o Allah mshiroj këtë dy se unë mshiroj mshiroj këtë dy se unë se unë i mshiroj. E ditë shoq pejgamberi alayhisallatu selam përita ditë të Zotit ka qenë se i u ka dhën, i u ka dhën hedije. Shpesh i ka gëzuar me me hedije nipat edhe mbesat e veta. E ditë pejtve tregon Aisha radiallahu anha i ardhnë do hedije shum çrëta pejgamberit s.a.s.l. prej Abesinia, prej aty mbretit në Xhashiut. Kemi folur për në Xhashiut, në historinë e Xhashiut. Edhe i ka gjuaj shumë dorat. Ai nuk e ka ditë, ai nuk e ka ditë se pejgamberi s.a.s.l. nuk përdor disa gjëra të cilat janë vetë për qrah. Ka thëgë u donaza, i ka gjuaj do çafore, e ndo ka pas edhe shumë prej arit, prej altarit. Edhe pejgamberi s.a.s.l. kur i ka pasë, ka ardhur dy transmetime se kur i ka pasë shumica e altan, të përli me altan dhe shem sa më ka thën haramën për burrat e ummetit tëm halal për gratë e ummetit tëm ari haram është për burrë asunaza as kujorit ndërsa argjendi është i lejuar edhe më sa mi ka marrë e ka marrë në një, një degë të vogël edhe vetëçi ka larguar kështu doni ka pranuar dorata sepse më sa mi ka pranuar dorat edhe i ka larguar me dorë pastaj i ka thën cjellmani çikën tëme umemën bijen e zeinet edhe i ka thën te halli biha ya bunia oi çikajeme uon oj vajza jeme, e ka përgdhel, ka thanë meri si të veshit. I ka posë tisa prej, prej arit dhe e, zbukurimin dhe sene ka quhe, njëzashirë. Kështë ka argument dhe vëzër, se njeri du të me shkombi dhurata. Njeri ju du të me shkombi dhurata. Dhe vëzër dhurata, ka thanë djetarët, e vetë mja gjë, që mbretin nuk e i dhënon, edhe mbretin nuk e i dhënon, edhe mbretin nuk e i dhënon, edhe mund ës Epo quritu, thënë, s'kam shikam me dhan marrësh ke dhuratë. Kur ti thosh dhuratë, atë doni. Apo, mi thon po t'nimoj, anëjish të më nimon. Pe më s'kam thon, un sadakaën saoj ç'do bërmend. Pe më s'kam, ja ka hik, ja ka hik. Hasani sadakaën pigoj, shloj shloj. Hik, hik, s'isë haën në familja penga mësam sadakaja. A dhuratën po. Apo, madje dhuratën dhe zer e pranon Allahu xhel xhelal. Andaj dhurata ka thënë Ali se salallahu alajhi është mjeti, pajisja Me të cilin kanë ndo me bërë përvejtje e ban Ka thonë a.s. hadith Ju nuk muni me hinë gjennet pa besu Pa pas iman A ju nuk muni me pas iman pa udasht A ju nuk muni me udasht Pas duke thonë dhërata Qështë e do t'i kanë? Gjotjek i obligin me dasht vlavin ta në musliman Dhe pa e dasht nuk funksionon shëshria E qësht me dasht Njoni thot po skambe, po çka të mundesh me diçka jep ja, që ta dijë se i ti dhon. Para ndërvezam dhuratën e ka planuar. Dhe dhuratën i ka planuar. Andaj saher Aisha kur i ka thonë, çeto janë dhurata ya Rasulullah, çeto sadaka, ka thonë më lekto largoj, to leje. Dhuratën i ka planuar Sallallahu alaihi wasallam. Le Salman al-Farisiu kur e ka testue, pe jam, "A po e ngamër?" Ni deti ka shuq ka thonë, "Më nesta sadaka." Se sadaka çfarë më thon, ti je fukara, më radh. Ka thonë, "Jo, më radh, se se ha sadaka." Nesën t'i ka shku se më nani këtan Mele këta hedije i ja e Resulallah E hedije më bjerë Andaj pengamberi a.s.m i, I ka mbush me dhurata mbesat edhe njipat Eve, gjithashtu prej Asën që ka ornë ka pengamberi a.s.m Ka qenë se a.s.m E një dit për ditve Eshe Hasanin duke anë nga sadaka ja. Ka nërë të sadaka Të pengamberi a.s.m Veq e ka morë edhe ka shpërnda Edhe ojë fëmi e ka morë Edhe i ka than Hasanit ka than em asha arte enna la nakulu sadaka ka thalo dia alia aspedisi se hala sadaka aswite mendisi na nuk e hala sadaka tani ka than kakh kakh heke largoj largoj heke bi goj e zirë pigoj, Për të farar, vëzër, ka njer ti goj sallallahu alaihi wasalam per te falas hyllazat ka than dietar ka dashme eduku ne atysh ka sjulejohet pin zgulim alle ka dojni pitam qe qe haram fonioli mos e ngarkose fminja apo ti e mar mesen Edhe i thu, por që më të shkë a haram Por që më ndash djallë, ndash vajt I thu, muzika a haram Në në dhëtë, leje për se fmi Leje fmi 5 vjet Leje 5 mëllet se Adoleshen për shakimi bo Mosanina kër të këshqë 50 vjet kën këta harashtaj Po kur kërë këm e dukut jëta Mosani kur të i boj e 80 Thotë, po këshka mërvesh bë plak Po kur ka më të rritu kë njeri Fmi jo, iri jo, 30 vjet jo, 50 vjet jo, 80 vjet jo Kur Haka haka haka kërko. Sa hailona sadakajot. Çiko, sa i ka dasht pij dashnijes largoje. Largoje haramin prego kjo ka sempre a hacer senaka pengem pengon vede sallallahu alaihi wasallam zakada shubra se koa koa na ka mbarua na luschia allah te bareke wa taala che allahut na ban me ndjek mushir ne peigamberi sallallahu alaihi wasallam elusia allah te bareke wa taala che allahut timbu zemrat tona dashni per muhamedin sallallahu alaihi wasallam elusia allah te bareke wa taala che zoti onjele jelalu kujde ce kemi yakemi qelluar allahut na shproblein kujde ce kemi gabuar me luschia allahin che allahut na fal elusia allah te bareke wa taala che allahut jilwala ajrin min tona allahut taban qabul namazut tona tarawih te tona luschit te tona allahut mos ti k مراتب سبحانه الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله نمتصن <تصفيق> تش تا لجوئنا القرانن هكت مويت اقطوئنا هاتا تيتوئنا متا اللوش الله تبارك وتعالى جل وعلا مسلمون كنش الله تدهمان فقراء اسخام نورمناك نويت الله تده مولا قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين